tan ràpid l'incident que la senyera de 3 metres i mig que pengem cada any doncs, a la façana de l'escola quan és en motiu de la diada de Sant Jordi, doncs, es van encendre, però bueno, com una, una... va ser una bala, o sigui, es va encendre molt ràpidament. Què va passar? Què, què va afectar això? Doncs, que els alumnes eh, que se situaven doncs, tan... En el primer pis, com en el segon, van veure doncs, que clar, una flamarada pujava cap, a, cap amunt i això va alterar molt doncs, l'ambient escolar. I aquesta senyora doncs, fa ja tres anys doncs, que, la, que la tenim elaborada i, i donava doncs, un aspecte doncs, una miqueta doncs, de centre collidor no? I, de, i això de festiu. A nosaltres ens va ser molt de greu, o sigui, realment va simbolitzar doncs, això, no? una miqueta un, un, una, un, una, un atemptat a l'expressió i a la llibertat no? i a la democràcia ara mateix, que avui en dia i tal com estem visquent la societat i aquests dies de tanta crispació, doncs, ostres, ens, va, ens va tocar de ple, no? tant nens com mestres com famílies, de no? dir què passa.